velkommen til Jule juleedition. I dag er det den 10. december, og så er det anden søndag advent. Ja, og min søskernes fæstesdag. Ja, og vi er endelig kommet op i en tocifret dato. Det er nemlig rigtigt. Og der er kun to uger til jul. Tænker går virkelig stærkt. Det, det er jo helt vildt. To uger til jul, mand. Hvordan, hvordan er det egentlig at have fødselsdag i december? Altså, nu har jeg det jo selv. Jeg er et sommerbarn. Men jeg har to søskende. Og de er tvillinger, så de har begge to fødselsdag i dag. Og en gang for længe siden, så skulle de i skole. Det gør de så stadig. Men der skulle de i skole, mens det var deres fødselsdag. Og så lavede jeg madpakken dagen før. Og så pakkede jeg alle tingene i madpakken ind. Som små gaver. Alting. Så var en lille pakke rosiner med gavebånd rundt om, og nødder, og julesmørkager, og og Alt sammen var pakket ind i hver sin gave. Men var det så julegaver, eller gaver. Det var førstagsgaver. Okay. Jeg tror, at jeg ville synes, det var trælser i december. Jeg tror, de synes, det er hyggeligt. Ja, det kunne det selvfølgelig også være. Hvad? Og så mødes man også ligesom... Men man skal så meget i december, ikke? Men så mødes man med alle familie og venner, fordi de kommer og siger hej til deres fødselsdag. Ja, det er rigtigt nok. Men så når man som ligesom at se alle. Mm -hmm. Og så, så så vi, at det gør vi stadig, så så vi julekalender. Og det er også sygt. Mm, øhm, jeg tror, det var For i år, der øh, havde jeg ikke set så meget julekalender, fordi jeg ikke nåede det. Og... Øh, så lavede min søster og jeg maraton med julekalender. Og så så vi en hel julekalender næsten den 25. december. Ej, det lækkert. Det var mega hyggeligt. Ja. ja, det lavede sygt hyggeligt. Hvad tror du, der kommer til at ske i dag? Hmm, det er et godt spørgsmål, fordi vi har både fået sne og vi har fået nisser. Jeg tænker, at der snart må komme nogle gaver på banen. Åh, oh, det kunne være fedt. Ja. Jeg synes, du skal læse, så kan vi finde ud af det. 10. december I dag har jeg bestemt mig for at skrive et brev hjem til Ivan. Ivan er nemlig min ven, og jeg synes, han skal høre lidt om, hvordan jeg har det her ude på landet hos min bedstefar. Så derfor finder jeg noget papir frem i skuffen, og skriver med fars gamle pen et brev til Ivan, og brevet lyder sådan her. Brev til min ven Ivan. For tiden er jeg på ferie hos min bedstefar, som har et meget lang skæg, og som lugter af tobak, fordi han altid ryger pibe. Her bor også en hund, der hedder Sofus, som faldt ned ad en bakke i forgårs og blev til en stor snikhugle. Jo heldigvis fik jeg den ud igen. Her bor også forskellige andre dyr. En hest, for eksempel, som hedder Lotte, og som godt kan lide med. Og en gris er her. Den hedder Grisen, hende flæskefede. Og så bor Lisse Puck her. Det er en meget gammel nisse, og han er slem til at lave ballade og drille folk, hvis han ikke får grød med smør og varmt øl hver aften. Det er mig, der laver grøden til ham og varmer hans øl. Men jeg ser ham ikke. Ikke rigtigt i hvert fald. Samtidig ser jeg lidt af hans røde hue forsvinde op på hylloftet, og jeg har fundet en af hans sokker. Hold der op, du hvad, Ivan? Den sok var ikke større end min tommelfinger. Jeg står også samtidig nede i stallen og hører, hvordan han smasker ham nissepok, når han spiser grød op på hylloftet. Men der er bare noget, jeg ikke kan forstå. I bøgerne og sådan står der jo, at nisserne er så forfærdeligt gode og giver de små børn masser af gaver. Men ham, den nisse her, han får både grød og øl hver dag, men han giver ingen gaver. Og jeg stiller endda mine sko frem, så han sagtens skal finde dem. Som... Det der, man læser i bøgerne om, at Nisse giver børn gaver, det er det rene løgn, kan jeg fortælle dig. Nå, lidt flink kan han nu også godt være, og bedstefar kalder ham den kære Nisse, fordi han har lavet bedstefars gamle bil. Men jeg skal fortælle dig noget, Ivan, som du ikke må fortælle til nogen. En dag vil jeg prøve at fange ham, Nissepok, for jeg vil så forfærdeligt gerne se, hvordan han ser ud. Og så vil jeg spørge ham, hvordan det nu er med de der gaver, som han altså aldrig lægger i min sko. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal bære mig ad med at fange ham. Men jeg skal nok finde ud af det. Nå. Så er der ikke så meget mere at skrive om, undtagen lige om min seng. Den er ligesom et skab ind i en væg og hedder en alkove. Og om aftenen skal den varmes op med en varmedunk. Men hunden Sofus sover også under dynen, så vi hjælper hinanden med at holde varmen. Og så er der ikke mere at skrive om. Jo, forresten du må ikke fortælle nogen om Nisse Puck, for der er alligevel ingen, der tror på, at der bor en Nisse herude. Mange hilsner fra mig. Så folder jeg brevet sammen og går ud til bedste far ude i hans varme køkken og får noget mad, for man bliver nu forfærdeligt sulten af at skrive breve. Det var så det tiende afsnit af julekalenderen. Ja, og jeg har to spørgsmål. Okay, kom med dem. Det ene er... Har du nogensinde fået gaver i dine sko? Fordi jeg fik dem altså i min sokker. Ja, jeg... Ja, ja. Øh, hvis, hvis jeg sov hjemme med min mormor og morfar i juledagene, så var der gaver i min sko fra nissen. Fordi den jo ikke kunne vinde min julesok. Ja. Det kan være, at jeg skal overveje at sætte min sko frem til vagn. Ja, det synes jeg. Men nu får jeg jo allerede gaver fra min mors nisse, så det kan godt være, at vagn ikke synes, at jeg også skal have fra ham. Men minder du giver ham grød, Katrine? Ja, det er ikke fået gjort endnu. Der er 14 dage til jul, og du har ikke givet vagn grød. Har du givet din nisse grød? Det, det synes jeg er undfærdigt, at du mig <laughs> om. Nej, Men vi kan nå det endnu. Det kan vi. Mit andet spørgsmål... Op, altså, vi stiller jo også grød frem, hver gang vi får risengrød. Ja, altså, hvis vi laver risengrød, så kommer der jo grød til Ja, nisen. ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Mit andet spørgsmål... Det er, om du skriver mange brev. Ja. Hvem skriver du breve til? Jamen, jeg skriver breve til min kæreste. Og så skriver jeg breve til min veninde i Norge. Og nogle gange, så skriver jeg også bare breve til folk, fordi jeg godt kan lide at skrive brev. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Det er også mega hyggeligt. Det er lang tid siden, jeg har skrevet et brev. Måske... Måske det er det det, vi skal gøre i dag, skrive et julebrev til nogen. Ja, det kunne godt være, at det var det, vi skulle. Jeg tror, når du flytter helt derover til det, der er Canada, så kan ja. det godt være at skrive et brev til dig. Det er også hyggeligt. Nej, jeg, jeg, jeg tror, at jeg skriver et brev i dag. Okay. Et julebrev. Måske til julemanden. Så kan du sende ham din ønskeseddel. Men er jeg ikke lidt for gammel til det? Altså, Nej. jeg er jo 25. Nej. Man er aldrig for gammel til at finde sin ønsketid til julemanden. Jeg har jo faktisk været på Grønland og øh, set julemandens værksted og hans mega-enorme postkasse. Altså, den er vanvittigt stor. Den er større end sådan, din far. Men tror du så ikke også, der er plads til et brev for dig? Jo, det er rigtigt. Jeg synes, du skal skrive et brev til julemanden, og så synes jeg, du skal lægge et billede af det op på Facebook. Og så synes jeg, at alle jer, der lytter med, I skal... Tag et billede af jeres brev, og så skal I vise os dem. Skriv et brev til nogen, I holder af. Måske det er jeres mor, som I skal holde jul med. Måske det er jeres bedste ven. Eller lillebror. Eller jeres lillebror. Jeg ved ikke, om min lillebror har fortjent et brev. Selvom det er hans fødselsdag i dag. Det må du jo vurdere. Ellers skal du altid skrive til julemanden. Og så skal man også huske, når man sender julebreve, lige at pynte. Pynte brevene lidt julet. Tegne en lille næse ude foran. Ja, måske noget glimmer. Jeg elsker Glimmer. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er rigtigt. Ej, det, jeg glæder mig til at se jeres julebrev. Det gør jeg også. Så sætter vi bogmærket her.